Ismerős dallam! Mikor Márszájba értünk, két napig kellett várnunk a Márgári vállalat autóbuszára. Most nem volt itt Martin, aki mutogatott, magyarázat volna. Legtöbbnyire egyedül járkáltam a hosszú kanabéren a csodás paloták között. De messziről láttam If Várát, dumát nagyszerű történetének helyszínét is. De legjobban mégiscsak az őrvendeztetett meg, hogy végre nem csuró rólam a veríték, hogy Marseille a maga teljesen európai hőmérsékletével nem kínosz gyötör úgy, mint az afrikai pokol. Elkerültem az óvárosba. Épp olyan kis utcák voltak benne, zegzugosak és regényesek, mint valaha nálunk a tabámban. És itt ebben a romantikus negyedben hallottam először felcsendülni az ismerős dallamot. Eleinte azt hittem, hogy képzelődöm, de majdnem minden utcasarkon találkoztam vele. Hol fütyülte valaki, hol pedig énekelték. Olyan szórakozott voltam, hogy magam mellett mindig Szálmánit kerestem. Persze Szálmáni már valahol Jaundéban keres tányérmasogatói állást. Kinek mondjam hát el örömöm lelkemnek gyönyörét? Visszahallom mások ajkáról azt a dallamot, mely az én alkotásom. Lábam egyszerre csak a földbe gyökerezett. Valaki a szövegét is énekelte. Je viam, komabili, pour ça comme Hisz ez nagyszerű. <gül> Mégis milyen ember ez a monsieur csikvik. Elintézte a kiadást, s íme őrült sikertaratot. A vége hát a nyomornak, a krajcáros életnek. Gazdag leszek, gazdag! Ez a szó elrettentett. Hát nem hallottam eleget a gazdagokról. És mindig a gyűlölet az elkeseredés hangján. Nem a gazdagokat szitte a dokkos, amikor kartotékján levonták a késést, az előleget, a szállást, a biztosítást, az adót és mi egyebet? Vagy nem láttam-e azt az éjszaka titokban felragasztott plakátokat dakársi kátoraiban? Több kenyeret, nyolc órás munkaidőt. Jó, jó, de itt én nem akarok gyárakat, én nem értek ahhoz. Tanulni akarok, arra kellene a pénz. Soha sem lennék kizsákmányoló. Igen. De kik ragasztották fel a primitív kézzel rajzolt plakátokat? Kik próbálkoztak sztrájkokkal, munkaleállásokkal a dakarban? Soha sem láttam őket. Mindig csak Andit, mondják, formában találkoztam a mozgalmakkal. Erről nyíltan senki sem beszélt, csak negatívumokat hallottam. Egyszer Martin, a munkafelügyelő tényleg leállította munkát, de csak azért, hogy gyönyörködjék a saját hangjában. Fiúk, mondta, ügyeljetek a hercelőkre, a sztrájkuszítókra. A Margarit vállalatnál nincs helye komédiásnak, Itt derék emberek dolgoznak. Tudjátok, hogy kik azok a kommunisták, akik nem akarnak dolgozni? A sok szerencsétlen szájtáti fekete hülyén bólogatott, és a fehérek, nem egy már börtönviselt briganti, gyilkosok, stricik, apacsok, a vállokat vonogatták. Legfejebb a tíz perc pihenőnek örültek az egészben. Csak szálmáni pillantgatott jelentőse. Ő mérlegelte a dolgot? Nem tetszett neki Martin beszéde, de megszólalni ő sem merészelt. De hol van már Martin és szálmáni? ha <háhá> ünnepelni fognak Párizsban. Mary Claire nyakamba borul, együtt megyünk el a kiadóvállalathoz, hogy besepeljük a pénzt. Talán beiratkozhatom a konzervatorba, és alapjától tanulom meg a zene csinyát binnját hogy végre eligazodjam abban a végtelen világban, amit muzsikának neveznek. És más különben is művelni fogom magam. Talán írói tehetségem is van, operát is írhatok a saját librettómra. Talán sikerül eljutnom nem csak a művészetig, hanem a komoly művészetig. A magas művészetig is. Mikor megjött az autóbusz, hogy visszaszállítson bennünket Párizsba, valóságos metamorfózison mentem keresztül. Már nem voltam a régi. A velem utazó emberek egyre törpébbeknek látszottak, szállandó tömegnek, melyből én toronymagasan emelkedtem ki a magam sikerével, új állomásával a művészet terén. Kik ezek? Mi dolgom lesz ezután az ilyenekkel? Én művész vagyok. Az emberiség egyik zászlóvivője. De szívemben valami homályos sejtelemért, rosszul gondolkodom. Hisz ez a nép. Nem törpék, hogy is törpék. Ezeket kellene művészetemmel felemelni. Ez az én közönségem. Mit is mondott Fötr? Ha csak egy mosoly csalok az arcukra, csak egy őszinte könnyet a szemükre. Megtelt a szívem melegséggel. Milyen pompás a sorom? Gazdag kézzel szórhatom a muzika áldását mindenkinek hiszen csupa dallam vagyok, muzsikáló lélek a szép hangzatok nem tője. – Ah, mi lesz a fény fővárosában? A kiadók egymás kezéből rám ki. Nekem írjon, nekem írjon. – Lekötöm három évre. Évi százezer frank előleget adok. Én ötven ezerre többet. Színes ábrányjaim szárnyán családomhoz érkeztem. – Papa, papa, nem fogsz többé gűrszölni, nem merülsz el többé gondjait, kétségeit tengerébe. És te, édesanyám, ezentúl nyugodtan mehetsz el az akadémia nyilvános előadásaira, hogy élvezzed az irodalmi eseményeket vagy a nagy utazók előadásait. És Fonte amikor feltűnt a szajna, szívem megdobbant. Már nagyon közel vagyunk. És csak hamar fel is tűntek Párizs fényei. A busz lassan döcögött, de úgy éreztem, hogy szekerén vagyok. Előttünk serbók mutatják az utat a mennyországba. Ó, Párizs, te második hazám, te szeretett város, fénynek és árnyéknak, boldogságnak és boldogtalanságnak forrása. Újra láthatom az ittölt, marszenéjét, Eiffel óriását, Gambetta emlékművét. Minden kő, minden pont, történelem az egész város, múzeum, óriás múzeum, ahol én, igenis, meg fogom tanulni a mesterségemet, hogy dallamaim erejével, eredetiségével remek műveket alkossak. Ó, bár csak mérik lett, ölelhetném és megrázhatnám palyőcém kezét. Mi büszkék lesznek rám, hogy örülnek majd nekem? Alig, hogy a hivatalos dolgaimat elintéztem, megtudakoltam a fét tartózkodási helyét. A birkózók sátrát újból a pigálon ütötték fel. Szinte remegtem a metron, amíg oda nem értem a pigál állomásra. A körülöttem járók elők bolondnak nézhettek, mert futottam, és a lépcsőket hármasával ugrottam, hogy mielőbb fent legyek már. S ott ültem a kis öltözőben mérik Claire mellett. A drága asszony szólni sem tudott, csak a kezem círógatta, és egyre azt hajtogatta. Szákri imi, szákri imi. A birkózók körül bennünket. Hagen, Vervé bácsi, meg a cilindere sorban rázták meg a kezemet, és Dulion, aki újból a társulathoz került, nem minden él nélkül mondta. Boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy művésznek szoríthatom meg a kezét. Ó, oh, még csak kezdő vagyok mondtam Lionnak, és elmenve a kihívás elől, vállon veregettem és megöleltem a nagy verekedőt. Minden olyan szépnek és egyszerűnek tűnt fel. De amikor Mériklerrel egymást átölelve róttuk az utcákat, fokról fokra szállt el a jókedve. Miért adtad ki álnéven a szerzeményedet? kérdezte hirtelen Mérikler. Álnéven? feleltem kérdéssel. A zenemű voltuk tele vannak a kotáiddal, de azon nem a te neved van feltüntetve, hanem valami angolé, bizonyos Joe Csikvik-ké. Micsoda? – kérdeztem és megremektem. Én odaadtam annak a Joe csikviknek a dalom énekre írt példányát azzal, hogy összehasonlítsa, de szó sem volt arról, hogy ő majd a saját neve alatt jelentesse meg. – Mérik is megdermett. – Röviden szólva ellopta tőled. – Nos, ezt nem hagyhatjuk annyiban. Másnap valóságos kupak alakult. Mérikler, Paliöcsém, Frank Gyuri és Jómagam a Saint Paul melletti kis bisztró terasszán készítettünk haditervet. Az asztalon egy kotta példány feküdt. Je m'en viens, zárdászikám, buszik de Georgie parol de Jean Vieux. Tehát a játsz hegedűm szövegét Jean Vieux zenéjét ezek szerint Joe Quick szerezte volna. Dal, mint árucik. Mérik tartotta bennem a lelket. Első tárgyalásunk a kiadóval nem biztatott sok eredménnyel. A rüdő rom a Lioni pályaudvar őszomszédságában talán még sohasem látott nálam szomorúbb gyászvitészt. Az afrikai hónapok máskülönben is lefogyasztottak, szájam szegletén keserű vonás égtelenkedett. Letört voltam és apatikus, mert megcsillant előttem a siker, és faképnél hagyott. A kiadónál Mérikler volt a szószólom. Mikor bekerültünk végre az igazgatóhoz és az helyel kínált bennünket, Mérikler csendesen fogott hozzá. Önök kiadták barátomnak szerzeményét egy idegen ember neve alatt. Barátom munkás, aki most ért vissza Dakárból, ahol a Margarit vállalatnál, mint rakodó dolgozott. Előzőleg a Vavint környékén összetalálkozott azzal a akinek neve, mint szerzője van feltüntetve az önök kiadványán. Barátom elég naivan ennek az embernek adta át a Jumoviong című szerzeményét, abból a célból, hogy melódiáját zongorára dolgozza fel. Ezért 100 frankot kért, amelyből barátom 40 frankot előlekként átadott neki. Barátom, amikor helybe visszatért, meglepetéssel hallotta, hogy Dalát már az utcán fütyülik, dalolják, és hogy egész Franciaországban nagy sikere van. Miután nyilvánvaló, hogy az a bizonyos Csikvik barátom Dalát ellopta, mérik nem folytathatta, mert a zömök kecskeszakálos igazgató közbevágott. – Azt mondom, ön túl erős kifejezéseket használ. Ön elfelejti, hogy cégünk hírneve az egész világon elismert. – Feltételezem az önök jó hiszeműségét mondta legnagyobb nyugalommal le. Nem is önöket vádolom, akiket csikvik valószínűleg szintén beugratott. Az igazgató elgondolkodni látszott, majd rutinus könnyedséggel vágta ketté a Gordiuszú csomót. Mádám, ez az ügy kizárólag Cikvikre csikvikre, és az ön barátjára tartozik. Nekünk ehhez semmi közünk sincs. Ha kívánja látni, és itt a fiókba kezdett kutatni, Éme itt van a kezemben a dalra kötött szerződés egyik példánya, melyet messzi a Csikvék természetesen aláírt. Csak egy részletet idézek belőle, türelem, mert itt van. Elismerem, hogy a fent nevezett mű saját eredeti alkotásom, és e tekintetben minden harmadik személyel szemben vállalom úgy az anyagi, mint a büntetőjogi felelősséget. Tessék! Önök láthatják, hogy nekünk semmi közünk sem lenne a dologhoz, ha tényleg plágiumról lenne is szó. Összenéztünk Mary feláltunk. Felálltunk. Az igazgató udvariasan az ajtói kísért bennünket, amikor szerelmesen megjegyezte. Ha kell, öt tanúval is bizonyítjuk állításunkat. Ezek után a dal forgalomba hozatalát megtétjük önnek. Az igazgató homloka gond terhes lett. Úgy látszik, mérlegelt valamit. Kérem! mondta aztán. Fáradjanak fel holnap délben, amikor a csikvíkurat is ide hívok. Megtehetik? Itt leszünk, felelte Mérikler, és méltóság teljesen kilépett az ajtón. Követtem őt. Mentünk lefelé a Rüde Rómon, a Lyon udvar irányába, szótlanul. Csodálkozva néztem erre a nagyszerű asszonyra. Aranyhaja lebegett a friss tavaszi szélbe. Csupa erő, ész, szépség. A diadalmas nő a tökéletes szerelmes. Minden. Mérikler otta a köveket, egy szót sem szólt hozzám. Hosszú kecses lábai csak léptek, léptek. Lassan ereszkedtünk a pálya udvar felé, amikor taxi haladt el mellettünk. Mérikler intett a sofőrnek. Vöv, mondta, és beültünk az autóba. Mit akarsz csinálni? kérdezte Mériklert. Majd meglátod, felelte. Csak hamar a vörfhöz értünk, kiszálltunk, és Mérikler kifizette a sofőrt. Aztán most már szinte futva szólt a kupol és a roton irányába. Ha meglátod csikviket, mutasd meg nekem, szólt Mérikler. Nem kellett sokáig keresgélnünk őt, ott jut a roton egyik asztalánál a terasz utcára néző szegletén, egy elegáns vörös hajú Beszélgettek. Azaz, mondta Mériklernek, aki a vörös hölgyel társalog. – Hm, látásból ismerem – mondta szerelmesem. – Akkor is itt lézengett, amikor fölt először beszéltél. – Valóban – mondtam, és kezem ökölbeszorult. – Mi lenne, ha összeverni? – De nem, te szakri Imri. – Most figyelj. És a szavakkal Csikvik elé lépett. – Nem, de Csikvik úrhoz van szerencsém. Csikvik meglepetten nézett fel, és amikor engem is meglátott, gyengén elpirult. – mondta Mériklernek. csikvika a nevem. Mérikler is bemutatkozott. Úgy verte szájba Csikvik urat, hogy annak orrán száján elerett a vér. De még ezzel sem elégedett meg. Az asztalon rótkosaras, szódavizes üveg állott. Azt kapta fel, hogy a hosszú félangót üntlegelje. De én lefogtam a kezét. Csibész, tolvaj! harsogott Mérikler, és rögtönzött népgyűlést tartott. Ennek a szegény fiúnak ellopta a dallamát, és kiadatta, mint a magáért. Ellopta tőle a sok frankot, a pénzt, a sikert, a hírnevet, a boldogságot. Sok sikert csinált a fiú tehetségéből, hogy leplezze a saját tehetetlenségét. Még hasként mozdult meg a terasz henyélő közönsége. – Botráj, disznóság! – hallatszott innen-onnan. – Ki kell írtani a gangstereket Franciaországból? – mondta valaki. – "Hány amerikán! – Spanyol tehét! – Zenetolvaj! – mondták mások a kárőrvendők szinte kórusban zegték. – Zsimóvjam, nem is a te Míg minden erőmet megfeszítve tartottam Mérik clare aki gyilkos dühében még valami komolyabb bajt okozhatott volna, azt vettem észre, hogy valaki fotómasináját szegezi felé. Exponálás, katt, és a gép tulajdonosa ironikusan jegyezte meg. Köszönöm! A sarkó állt, és mosolyogva vette tudomásul úgy a pofont, amelyet Csikvik könyvelhetett el, mint a terasz égtelen hangoskodását. Újságírók is kerültek. Tőtőtúlókat fenyegetően a kezükbe tartva kérdezték nevemet, nemzetiségemet, koromat és foglalkozásomat. De Mérikler kirántotta kezét az enyémből és a szájamra tette. – Semmi közük hozzá! Aztán magával ragadott és beugrott a legközelebbi taxiba. Én utána. Opera! kiáltotta a sofőrnek, aki elindult ragacsával a megadott irányba. De amikor az autó már mozgásban volt, Mérikler a Boulevard de Passagnier egyik kis bistrojának címét közölte a vezetővel. Odaértünk, kiszálltunk. Mérikler sebesen haladt az egyik pincér felé. Lajhár itt van! Most ment fel a lakásába, madám! Gyere! Kiáltott futtába rám és egy futott fel a házának negyedik emeletére. Megdöbbentem, hogy a fényes Boulevard des házai milyen piszkosak elhanyagoltak belülről. A lépcső karfái életveszélyesen töredezettek, a lépcsőszőnyeg avit és mocskos volt. Végre felértünk, és egy piszkos töredezett üvegű ajton Mérikler bekopogott. Lajhár, mint később megtudtam, prosperdi de és hivatalos zsaroló volt. Artisták, mutatványosok és más leértékelt egzisztenciák jogi tanácsadója. Vervé bácsi barátja. Miután Mérikler szinte fellökte nagy igyekezetében a valóban nejhármozgású, de a gorillára is emlékeztető öreg urat, azonnal a tárgyra tért. Szerzőjog, szerzőjog, dörzsölte kezét Lajhár bácsi. Ez igen, ezt szeretem. És amikor szerelmesen gyorsan, levegőt is alig véve ledarálta a tényállást, Lajhár felkiáltott: Előleg nélkül vállalom! Lajhár, miközben kedvesem előadását hallgatta, mélyen ülő, okos, szürke szemével engem fürkészett. Nehéz volt megállni ezt a tekintetet. Néha el is fordítottam a fejem, és körülnéztem az egyszerű, de tiszta szobácskában. Rengeteg könyv, jogi szakmunkák, törvények, rendtartások. Padlótól a mennyezeti könyvek, füzetek, brossúrák. Egy, a másik szobában nyíló ajtó mellett ugyancsak könyvtárát, és ahogy a címeket néztem, benne egy klasszikus és korszerű irodalom. Voltertől Francis De Vigny-től keresztül egészen André Zsidig és Paul Clodellig képviselve volt. Lajhának nem volt ügyvédi vizsgája. Mint később megtudtam, iparát mégis engedéllyel gyakorolta, mint másoló. Mégis nem egy kezdő avokát fordult tanácsért az óriási jogi tudású különchöz. Az a szerencsénk, illatkozta ki Lajhár, hogy a szerzői művek birtoklása, mint büntetőjogi bázis a polgári bíróság alá tartozik. Azonban a polgári bíróság is mindig perbehívja a bitorlon kívül a mű többszörözőjét, kiadóját és forgalomba hozóját. Hiába iratják alá a rendszerint vagyontalan szerzővel, hogy felelős a művéért. Nem csak az felelős, hanem a kiadó is. És ha kriminálisan nem is, de kártérítés szempontjából felelősséggel tartozik. Legyetek nyugodtak, ennél tisztább per nincs. Méri Klár fellélegzett. Elkapta a kezem és megsimogatta. Hm? Nyugodtabb vagy most már, szakrímri, Imri. Szemei melegen vigasztalóan néztek rám. Átölelt. Meglásd, minden álmodból valóság lesz egyszer. Lajhár felemelkedett a székéből. És most jöjjetek át a szentélyembe. Mikor beléptünk, egy pillanatra megtorpantam a küszöbön. Az első szoba filiszter nyugalma után, mintha a kis Trianon vagy Versailles valamelyik más csoda termébe léptünk volna. Mintha 14. Lajos korába vitt volna bennünket vissza Vels időgépe. De nem. Hol van itt Louis Lagrand? Hol van itt Mazarin? És hol van Montespán asszony? Nem. Az úgírás lakásán vagyok, és nem a napkirály nári rezinenciájában. Vajon hogyan lehetséges ez? Méri ler nevetett, ő otthonosan forgott a terembe, viszont a lajhár gyönyörködött elképedésemben. Ezek az én gyermekeim, ezért a szobáért éltem és dolgoztam. De mit ért ön ehhez, fiatal művész kollégám? Azért nevezem így, mert magam is művész vagyok, a lelkemben. tekintse -e falakra, ez a tájkép Claude a műve. Megnyugtatom, hogy korabeli, és bár sohasem agnoszkálták, megvan a bizonyítékom, hogy eredeti. – No, és ez? – Charles Lebré. – És kitábrázol? – Louis ért. Ennek az eredetiségéről nem vagyok meggyőződve, de mindegy. Ez a szóba a Franciaország legdicsőbb korszakát idézi, amikor hazámat még nem fertőzték meg, amikor még nem a pleb szúralkodott. Sose merte volna Francia földre tenni lábát a bosse, ha él a Én király. Én királyrikkancs vagyok, barátom, ma is royalista. Győlölem az úgynevezett demokráciákat, de gyűlölöm a korzikai új rezsimjét is. Az új arisztokrácia már fertőzött volt. Az 1787 évi nemzetgyűléssel elindult a tragédia. A tiránosz dicsősége után és szent után hová tart Franciaország? Ma már az amerikai és angol zsebekben van, és újból a bosok Martanéka lesz. Kérdőleg tekintett rám, mintha azt kérdezte volna. Nos, mit szól mindehez fiatalember? Szerencsére kedvesem nem vette túl komolyan a lajhár politikai hitvallását. Rigójának tartotta. Másra fordította a szót. – Vervét mikor láttad? – kérdezte a lajhárt. – majdnem minden vasárnap betérek hozzá. Elsőn öszgetünk. No, de maradjunk a plágium üdnél. Holnap ott leszek veletek a kiadónál, a rüdöralom. Ha kérdik, hogy ki vagyok, egész bátran megmondhatod, hogy a barátotok, akik pusztán barátságból segítnéktek ebben az áldatlan ügyben. – És ami a fáradtságodat illeti? – kérdezte Mérikler. – Ugyan? – mondta a lajhár. – Semmiség. Rád és Fervé bácsira való tekintettel mindössze húsz százalékot kérek, de természetesen mindaddig, míg a szóban forgó műért pénz jár. Mérikler összehúzta a szemöldökét. Talán bizony megvesztél, még ilyet. Akkor is ügyvédhez megyünk, és vervének is elmondom, hogy milyen aljas vagy. Lajhár replikázott. Holnap éppen akkor tárgyalásom lenne. Akkor ne is vállalj, most szerzünk jogást. Na, jól van, mérik ler. Tizenöt százalék. Öt százalék, kiáltotta kedvesen. Ne tréfálj velem, mással szórakozz, de vervére és csak is vervére való tekintettel, ét megcsinálom. És hozzám fordult. Ugye, ez igazán nem sok a munkámért, fiatal ember, és ez a veszett fejsze, amelyért én bukom le a víz alá. Hogy én is mondjak valamit, mivel már nagyon nyomasztó volt hallgatásom, vakmerően megkockáztattam. Tíz százalék. Pénzhez jutok. A törvény nem említ szerzői jogot, nyilatkozta ki Monsieur Prosper de Bourges, aljas lajhár, amikor ott ültünk a kiadó kényelmes foteljé. A törvény viszont kimondja, kedves igazgató úr, hogy a jog a szerzői. tehát a jogot valamiféle szerződéssel, megállapodással a szerzőtől kell megszerezni. De csak a szerzőtől és nem a plagizálótól. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, drága igazgató. Hova jutna Franciaország, ha a szellemi termékek eltulajdonítása megtorlatlanul maradva? Ellopott szardiniás dobozét is egyesztendőre lehet elítélni a tettest. Csak a szellemi áru lenne szabad Préda országunkban? És csak természetes, hogy a sértet nem az egyébként tiszteletre mértó, de vagyontalan és erkölcsi tekintetben sen kifogástalan úron keresi, elveszett antjiemjei, hanem az önök nagyon jó nevű, mondhatnám, világhírű, kitűnő vállalatán. Csikvik, aki ott ült velünk, száján egy kis bőrtapasszal a bőrfoteljük egyikén most bizonytalanul mondta. Visszautasítom. Maga hallgasson, szólt mérik le. De az igazgató is megszólalt. Kér, egyáltalán nincs még bizonyítva, hogy a dalta szóban forgó am a megjelent formában kapta volna meg Csikvik – Szerinte csak néhány taktust kapott, műszi Ekkor fölállt az óvatosságból elhozott Frank Gyuri, és tárcájából kotta papírt kotorázott elő. – Bocsássannak meg, hogy én is beleszólok, a nevem George Frank, a hasonló nevű részvénytársaság igazgatója. Imre barátommal egy szobában laktam, amikor ez a dalocska elkészült. A végleges megoldás énekszólamát több példányban írta le, s abból egyet csekéségem, egyet a sértett fivére pól, egy másikat pedig a jelenlévő Madame Mary Claire de Paul kapott emlékbe. Bár nem vagyok zenész, annyit csak értek a muzsikához, hogy a dallam betű, illetve hangjegyek szerint megegyezik, és az azóta helyenként megváltoztatott szöveg is lényegében azonos. Legfejebb ortográfiai és szórendi változtatásokkal Lajhár közbevágott. Kedves igazgató, Monsieur Frank érvelése helyes. Most azt szeretnénk, ha Monsieur Csikvik is megmutatná azt a példány, melyből a harmonizációt készítette. Tessék, itt van, mondta Csikvik, és egy kottalapot adott át Lajhárnak. Az ugírás figyelmesen nézte a kottalapot, majd megszólalt. Kedves igazgató úr, éme újból kitűnik Csikvik úr egyénisége. Bár nem sokat értek a kottákhoz, ahhoz túl sok is a grafológél képességem, hogy kijelentsem. Ez a papírlap hamisítvány. Nincs jogom őrizetbevételre, hiszen én csak a sértett barátja vagyok. De megkérdem akinek hírneve fedhetetlen, Szíveskedjék a vállalat trezorjába tenni ezt a gyenge hamisítási kísérletet, hogy majd a bíróság előtt csikvik úr ezért is feleljem. Csikvik felállt, egész hosszában kiegyenesedett. Látszott rajta, hogy a nagy kártyát akarja kiátszani. Hiába erőszakoskodnak, a da a copyright a kiadó birtokában van, önök pedig nem kértek rá copyrightot. A köpcös kecskeszakálas igazgató fellélegzett. Úgy van, kiáltotta. Csak lassan, állt fel Lajhár. Az Egyesült Államokon kívül egyetlen országot sem talál Csikvik ahol a kézirat nem nyújt védelmet, annak eredetiségét és születési dátumát tanuk igazolják. Ebben az esetben a tanuk száma három vagy négy. Kényelmetlenül feszengtem a helyemen, s nagyon kicsinek és tehetetlennek éreztem magam. Mindenki, aki az igazgatói szobában ült, járatosabbnak, okosabbnak látszott. Nem már szégyeltem magam, hogy én, a sértett, egyedül én nem szólok bele a tárgyalásba. Felkeltem a helyemről, mindenki rám nézett. Nagyra becsült igazgató úr, kezdtem. Én az ön helyébe nem védenék olyan ügyet, amelynek alapja csalás, következményeinek kihatása pedig beláthatatlan. Lajhár felugrott. Éme a sétett az ügy elevenére tapintó drága igazgató. Mi szüksége van az ön vállalatának arra, hogy hagyományos hírnevét beszennyezzék? Találjanak hát valamilyen módot a békés perenkívüli megegyezésre. Engedjék meg, hogy erre javaslatot is tegyek. Vízesen a vállalat az eddigi kiadványokért a sértettnek ugyanannyit, mint amennyit Csikvig kapott, és a továbbiakban az esetleges újabb kiadásokon egyedül a sértett neve szerepeljen, mint zeneszerző. És kapja a néki törvényesen járót, tondj is. Néhány pillanat szünet be, aztán megszólalt a direktor. Nem, ez csak részben jó. Hajlandóak vagyunk a sértettnek tízezer frankot kifizetni, és a továbbiakban az új kiadásról vagy kiadásokra a sértettel szerződést kötni. Mint ugye a legújabb tízezer példányos ének ott a nyomdában van, azon már Monsieur Garai szerepel, mint szerző. És mi lesz a harmonizálásom díjával? ugrott fel újból a székéről Csikvik. Ez aztán hallatlan impertinencia kiáltotta lajhár. Könyörgöm igazgató, mennyit vett fel eddig tanci jémekben Csikvik? Uh, – Ó, körülbelül 21 ezer frankot, – felett az igazgató mosolyogva. – Ennyiért én is harmonizálnék egy 32 taktusos számot. Az igazgató itt felemelte a hangját. – És most menjen ki, menjen ki innen, Csikvik, és kerüljön el bennünket a következő száz évre, és ne köszönjön kérem, ha véletlenül köszönnék. Elég volt magából. – És az asztalra csapott. – Kezdettől fogvagyanus volt, hogy ezt az egészséges dallamot maga írta volna. Most aztán fizethetünk. Csikvik senkinek sem köszönt, amikor eltávozott. Az igazgató felvette az íróasztalán fekvő három telefon egyikének kagylóját. Utasításokat adott, majd megkért, hogy személyazonossági gazolványom számát és címemet is közöljem a pénztárba, ahol a tízezer frank rendelkezésemre áll. Az egész társaság felkerekedett. A pénzt felvettem, melyből ezer frankot átadtam Lajhárnak. Ő számolatlanul gyűrte a zsebébe, Megcsókolta a és Lomhán elindult a Rüde-Romon a Lyon pályaudvar felé. Mi azonban beszálltunk Frank-Gyuri újonnan vásárolt, de ezer éves fordjába, hogy megkeressük a legjobb osztrigákat. Közben benéztünk Palihoz is a Hotel Republikbe, elkéreckedett a portáról, és négyesben mentünk lökomba megenni az osztrigát és meginni az áldomást. Pali elemében volt. Elmondta, az a szerencsém, hogy nem vele ismerkedett meg erőbb mérik le. Még most is gondolkodik, hogy ne csapja ele a kezemről. Hát miért nem jöttél, Paul? kérdezte Mary Kler, míg Imre Afrikában volt. Hát, ha összetévesztettelek volna. Madame X 9000 frankon felét angol fontra váltottam, és hazaküldtem szüleimnek. Anyám levele. Drága fiam, megkaptuk a pénzt, fellélegeztünk. Apa új lovat vett, és mindketten új ruhát csináltattunk magunknak. Én engedelmeddel megvettem újból a bölcsnatánt Leszingtől, és Mornár Ferenctől az ördögöt, a magyar könyvtár olcsó kiadásában. Apa megfiadalodott sikereitek hallatán. Jó kedvű, és veletek dicsekedő lett. Az én szívemet is bájos orgon a hangok töltik be. Egyszerre hortalak benneteket a szívem alatt, és már mintha akkor éreztem volna, hogy ti jelentitek majd küzdelmes életünkben a szerencsét és a boldogságot, amely kiárad egész családunkra, természetesen a lányokra, Blankára és Lenkére is. Fiam, ne bizakodj el, maradj szerény és folytasd a tanulmányaidat. Semmi sincs, ami nagyobb kísértést jelentene a pénznél. Oly sokat éltél nyomorban, sokszor éheztél, én tudom, hát most ne ragadjon el hirtelen a szerencse könnyű élvezetekre. Légy józan, és fontold meg minden lépésedet. Palinak külön levelet írtam. Ahogy tetszik nékem a te leveleidből ismert nagyszerű asszonynal mérik leerrel való barátságot, annyira nem tetszik nékem öcsét gyisekvése állandó és szűnni nem akaró hódításairól. Általában leveleiben túl sok a nyegleség, a fölény, a szerintelenség. Az igazán nagy embert a szerénység jellemzi. Konfuci korának legbölcsebbje aggastyán korában mondta, ha sorsom megengedné, hogy csak néhány évet élhetnék még, elmondhatnám talán, hogy megismertem néhány tudomány alapjának alapját. Türelmetlenül várjuk további leveleiteket, s milliószor csókol benneteket, a mindent köszönő anyátok. Bár fogadtam volna meg édesem intőszavait, de nem így történt. A pénz kihozott a sodromból. Ha a vövön történt botrány, mérik lerverekedése csikvikkel, nem is keltett különösebb hullámokat, ha a roton és kupol kávéházak napirendjében lévő skandalumai nem is hallatszottak fel az égbe, a könnyű múzsa köreiben hamarosan megismerték a bost, aki eljött Magyarországról, hogy betörjön a könnyű zenei sikerek világába. Az utcadalok, magyaros slágerek szerzésének, kiadásának és terjesztésének világára nyugodtan használhatom az ádáz jelzőt. Nem csak Párizsban, de az egész világon kegyetlen üzleti harc folyik a sikerért, és természetesen a vele járó pénzért. A slágerek legsikeresebb szerzői fél- vagy egész dilettánsok, mint például Amerikában Erwin Berlin. Miért van ez? A legegyszerűbb magyarázat. A zenei analfabéta, a természetes invenciója dallamvezetési készségbe van, gátlás nélkül komponál, fütyül, dalol melódiákat. Nincsenek harmóniai meggondolásai, rendszerint csak az egyszólamú dallamot ötlik ki. Aki ebben a vonatkozásban igazán tehetséges, az készen hozza magával a néha klasszikusan szabályos formát is, és így dallamai formatanilag is hibátlanok, mint Örvin Berlin legtöbb és elismerten szép dala. A szerző ritkán tud csak az átlagos zenei intelligencia fölé emelkedni. Ha van is hajlama erre, nincsenek meg az eszközei a rendkívül nehéz összhangzattan fölényes tudások. Persze ez nem jelenti azt, hogy művelt, akadémiát végzett zeneszerzők invencióját gátornál tudásuk népszerűségüket csökkenteni tökéletes felkészültségük. Inkább azt lehetne mondani, hogy dallamaik igényesebbek és nem találkoznak oly könnyen a zenei analfabétákkal, a közönség ama részével, mely csak a legprimitívebb zeneiséget tudja felfogni. E tekintetben az egész világon hasonló helyzet alakult ki. A primitív muzsikálásra való igény, a szórakoztatás területén uralkodó sekélyesség tágteret nyújt az üzleti kihasználtságnak. A kiadók, üzletemberek és gyakran még oly komoly nemzetközileg ismert zeneművállalat is, mint például a párizsi Chaudence klasszikus és komoly zenei kiadványai mellett a sokkal jobban fogyó tangókat és foxtrotokat is kiadja. Ilyen körülmények között volt lehetséges, hogy első megjelen dalommal már ismertétettem nevem Párizsban, és ez indokolta, Joseph de Wien úr a Pigál környékének egy kis sikátorában lévő kabaréjában botrányosan rossz zongorázásom ellenére önálló számként felléptessen. Így hirdetett Le Tour de Jument, Villon au piano. A játszhegedűm szerzője a zongoránál. S itt történt fordulat mérikler életében is. A birkozók sátrából egyenesen a pigára került. Dízőznek a népszerű komponista mellé. Mondanom sem kell, hogy ő lett a nagyobb attrakció. Tüneményes hangja, igazi tehetsége elvonta a figyelmet kezdetleges zongora játékomról. Josephnek a kis kabaré, a plegykához címzett pincehelység főnökének csupán egy kifogása volt mérikler ellen. Jelesül, hogy nem énekelhet olyan refrén, mely inkább férfinak való. Én azonban ragaszkodtam ahhoz, hogy a Je Mouviens és az azóta befejezett Voila Le Promptom című dalomat is Mérikler énekelje el. Ha nem így lesz, lemondok a szerződésről. Alexis a Lexinek becézett rendező vágta át a Gordiusi csomót. Lexi tüzes, fekete fiú volt. Író, rendező, konferenciő, ügyelő és plakátfestő egy szemébe. Mint zenész is volna. Ő volt a könnyű múzsa mindenese, és egyben szerelmes rajongója. – Ökör! – mondta Josephnek, tiszteletreméltó gazdájának. – lett smokingba és nadrágba öltöztethetjük. – Kitűnő! – szólt Joseph, miközben nagy igyekezettel szedte le asztalairól pesgős fortoktól ékes tegnapi abroszokat. – De a smokingot már ne az én költségemre csináltassátok! De mégis úgy történt, ahogy Lexi akarta. Mérikler smokingját is Joseph fizette ki, és nem bánta meg. Lexi gondoskodott a szájreklámról. Mériklerről elhazudta, hogy társaságbeli nő, sőt, már aki csupán állarccal hajlandó énekelni. Mérikler vegyes érzelmekkel indult el a világot jelentő pódiumon. Ő nem ezt akarta, nem erre vágyott. Hiába sorolta -e Lexi, hogy kik kezdték pályafutásukat a Brentlin, hogy Ivet Zsílber is így kezdte, és Sővarijé nem különben. Súri az egérke Lexivel tartott. Nem a hely, hanem a művész varázsol művészetet. Sikered lesz, Mary Claire. És eljött a várva várt nap. A potá a plegyka névhez hű maradt Lexi. Amikor konferálni kezdett, minden egyes mondatát nevetés kísérte. A köztársaság elnökén kívül nem maradt miniszter, szenátor, divatos kokot és népszerű színész meg színésznő, akiről leneszedte volna a keresztvizet. Különösen egy Seron nevű képviselővel foglalkozott, aki nagy beszédben kelt ki a szocializmus terjedése ellen. Még gunyveset is mondott róla. Három bankban igazgató Sharon úr, s mindenható. Tulajdon a tucat mozi, hogy lehetne Seron szoci. Lexi kiadós és hosszú után egy számoló művész mutatta be képességeit, majd egy gyors festő. A ponták a közönsége hidegfalatokat, finom borokat fogyasztva, mérsékelt érdeklődéssel hallgatta és nézte a műsort. Most már mindenki arra a bizonyos bosra, és az állarcos már kízra volt kíváncsi. De előbb még egy költő önjelölt lépett a dobogóra. Az új bandaliér, ahogy Lexi konferálta. Óriási sikere volt. A közönség önfeletten kacagott tragikus verseny, és mikor a költő kipirult arccal, a meg nem értés bosszúságával lépett le a deszkáról, a közönség újrát kiáltott. Mérik Lerrel kint álltunk a konyha melletti, meglehetősen hideg folyosón. Kedvesem egész testében remegett, a kezemet fogta. Daliás alakján smoking feszült, haját hátul kis varkocsba fonta. Olyan volt, mint egy fiatal fiú, aki érettségére készül. Rajtam is először volt smokint. Kelletlenül viseltem, és alig vártam már, hogy lekerülhessen róla. Magam is nagyon szurkoltam. Igaz, hogy Lexi mutatott néhány remek kísérő akkordot, melyeket meglehetősen begyakoroltam, de mégis féltem, hogy belezavarodom, és majd önkéntelenül a megszokott suszterbasszusokat használom. Mindegy, csak kezdődne már. Mindennek eljön az ideje. A mi első nyilvános fellépésünk pillanata is eljött. Szívünket a torkunkban éreztük dobogni. Lexi a dobogon már rólunk felált. Hölgyeim és uraim, tegyünk kezünket a szívünkre. Van-e olyan közöttünk, aki még nem hallotta volna a cigáncsárdást, a Jumon vérpesdítő dallamát? Én még sose hallottam, kiáltott fel valaki a nézők soraiba. Vegyen egy hallókészüléket, jó ember, találta fel magát Lexi, és folytatta. Valóban csodás körülmények között született ez a dal. Ez a dal, mely meghódította Franciaországot, kivéve azt a müszi aki az imént közbeszólt. A zsúfolt teremben taps viharzott fel, és Lexi folytatta. A szerző sorban élt, de ellenállhatatlan vágyat érzett a muzsikálás iránt. Szabad idejében melódiákat vetett papírra, s hogy ezt megtehesse, tanulnia kell. Inkább éhezett, de könyveket és kotta füzeteket vásárolt, tanárt fizetett és tanult Afrikában is, Dakar infernójában, a dokkok emberhajszoló robotjának rövid szüneteiben. Feláldozta pihenőnapját, feláldozta azt a néhány jobb falatot, melyet keresetéből megvásárolhatott volna. Míg végre valaki mellé állt, egy hölgy, maga is muzsikálgató, dalolgató valaki. Valaki, aki meg akarja őrizni inkognitóját. Valaki, aki a dal előadásával nem a saját személyét akarja kiemelni, hanem segíteni akar egy művészhajlamú fiúnak, akinek lelkében dallamok buzognak, és eget kérnek. De mit meséljek oly sokat? Íme Madame X és Monsieur Imre Garayi! kezében az első akkordban, a bevezetésnél démol, mocsogtam magamban. Rettentően félszeg lehettem, amint a szűk smokingban, a felviharzó tapsorkámban, mérik lerkezét fogva meghajoltam a dobogom. Mérikler is zavart a de ez a zavar nem tartott sokáig. Játszani kezdtem a bevezetést. Bal kezem kisúja egyszer D helyett de a legszitől tanult jobbkész futam sikerült. És Mérikler énekelni kezdett. Valószínűtlenül tiszta, csodás színű hangja egy pillanat alatt megbűvölte a közönséget. Nem különben egész fenséges kiállása. Mindenki elfeledte a smoking maskarát. A nő, a szép nő, a hangjában megannyi hívást is ígéretet incselkedő, kellemet rejtő asszony volt itt a fontos. Kitörődött e pillanatban velem, és általában az egész műsorral. Mérikler a mintforróbb hangulatban a refrénhez ért. Most már az egész közönség mérik Claire énekel. A második strófánál elhallgattak, de a refrénnél ismét felcsendült a közönség hangja. Néhány vállalkozó szellemű ifjonc a melódiát tetszbe énekelte. Egy öreg úr pedig kicsi önkényes, de jól hangzó, külön szólamoddanolt. Ám az egész éneklő terem sem nyomta mérikler Mérikler erős szopránját. Emellett kezének játékával, minden gesztusával oly finom, oly őszinte volt. Hangja természettől fogva valami különleges drámaiságot sugárzott. Előadása mentes volt minden póztól és minden túlzástól. Mikor szerelmesem a dal végéhez ért, a komoly, nagy sikerek hangulata terjengett a nézőtére. Mérikler meghajolt, és mindkét kezét felém nyújtva kézen fogott, és előre vitt. Most már ketten hajlóktunk. – Le az állatszal, újra, bravo! És elejétől fogva megismételtük a dalt. Amikor pedig a tavasz dicsérő kis sanzonomra került a sor, Mérikler már a siker a felszabadulás érzésével kezdett bele. Olyan játékosan, olyan kicsattanó jókedvel, gyerekes örömmel dalolt, és a csak néhány gyakorolt kádenciát is olyan virtuóz ritmusban hozta, hogy a néhány jelenlévő szakmabeli is elragadtatottan tapsolt neki. A főnök engem akart attrakciónak, de a közönség helyesen mérik lert ünnepelte. Tangjának biztonságát a viszonylag sok képzés a muzsikában való őszinte elmerülés adta meg. Amit csinált, az több volt a megszokott Bretil Sanzonettek előadásánál. Művészet volt. Párizsban semmi sem maradt titokban. Már a harmadik negyedik napon Joseph Cabarilla megtelt az érdeklődő szakmával. Nem egy nagy Music Hall igazgatója keresett fel bennünket és tett ajánlatot. Na nem nékem, hanem mérik lernek. Viszont nekem is megvolt az elég tételem. Bár senki sem tévesztette össze zongora játékomat, mondjuk Paderewskiével, Viszont a Hualalapra Tom dalom hamarosan kiadóra talált, amikor a Max és Hing vállalat menedzsere szem és fültanúja lett a sikereknek.